السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدل الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wasallama tasliman katsira amma ba'd al. alhamdulillah segala puji bagi Allah azza wa jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak dan tidak terhingga di antaranya adalah kenikmatan Islam dan juga Sunnah Salawat dan salam, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, salallahu wa'alaikum warahmatullahi keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin para jamaah umrah, para penjara musik nabawi, dan juga para mukimin, semoga Allah SWT menjaga saya dan juga bapak-bapak sekalian ini adalah majelis yang ke-30 dari pelajaran kitab Al Aqidah At-Tahawiyah yang dikarang oleh Al Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi rahimahullah. Seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 321 Hijriah. Meninggal pada tahun 321 Hijriah. Dan kitab ini berisi tentang masalah akidah Yang merupakan fondasi di dalam agama kita Yang wajib dipelajari oleh seorang muslim dan juga muslimah Dan kita sudah sampai pada pembahasan Ucapan beliau Rahimahullah Walanara Al-kuruja ala a'immatina Wa wulati umurina Wa injaru Beliau mengatakan Dan kami yaitu ahlu sunnah wal jamaah Tidak memandang bolehnya memberontak kepada pemimpin-pemimpin kami Dan juga para penguasa kami Wa injaru meskipun mereka melakukan kezaliman Meskipun mereka melakukan kezaliman Ucapan beliau sudah kita bahas kemarin dan sudah kita jelaskan bahwasanya akidah Ahlu sunnah wa jamah yang membedakan Atau diantara yang membedakan mereka dengan aliran-aliran yang lain Bahwasanya mereka tidak memandang bolehnya memberontak kepada penguasa Artinya mereka mengharamkan pemberontakan kepada penguasa yang sah Makharamkan pemberontakan kepada pemimpin yang sah berdasarkan dalil dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma. Ah. Dan sudah kita sebutkan tentang dalil-dalilnya atau di antara dalil-dalil yang menunjukkan akidah ini. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Wajalla. Ya ayuhal ladhina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum Di dalam surat An-Nisa' Wahai orang-orang yang beriman Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan juga para pemimpin kalian Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan juga para pemimpin kalian dan di dalam sebuah hadith, Rasulullah SAW mengatakan Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Dan aku wasiatkan kalian supaya mendengar dan taat Itu mendengar dan taat kepada penguasa kalian, kepada pemerintah kalian Wa inta ammara alaikum abdul habasyyun Meskipun yang mewasai kalian, yang menjadi pemimpin bagi kalian Adalah seorang budak dari Ethiopia Meskipun yang menjadi pemimpin bagi kalian adalah seorang budak dari Ethiopia Dan ini adalah penegasan dari Rasulullah SAW Tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa Sampai boleh mengatakan bahkan seandainya yang menjadi penguasa adalah seorang budak orang Arab zaman dahulu berat bagi mereka untuk dipimpin oleh orang lain, apalagi dipimpin oleh kabilah yang yang lain. Lalu bagaimana seandainya mereka dipimpin oleh seorang budak yang biasanya budak ini adalah melayani mereka mereka jadikan pesuruh diberintahkan untuk melakukan ini melakukan itu tentunya lebih berat bagi mereka seandainya ada seorang budak yang menjadi pemimpin yang menjadi penguasa bagi bagi mereka tapi Nabi SAW, SAW memberikan penegasan kewajiban mereka mendengar dan taat kepada seorang penguasa meskipun yang menguasai mereka yang menjadi pemimpin bagi mereka adalah seorang Hamba ditambah lagi dari Ethiopia. ini adalah menunjukkan bahasanya hamba tersebut memiliki derajat yang rendah, yaitu dari Ethiopia. Karena zaman dahulu, yang namanya budak ini bertingkat-tingkat. Yang namanya budak ini bertingkat-tingkat. Dan diantara yang paling rendah, apabila dia datang dari dari Habashah. Beliau sawallahu memberikan penegasan. Wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa yang sah. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah dan juga Muslim dari Ubadah Ja'afar as radhiyallahu anhu, ketika beliau menceritakan tentang isi bayat para sahabat kepada Rasulullah SAW. Isi bayat para sahabat radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah, wa allahun nazia al amra ahluhu, wa allahun nazia al amra ahluhu. Di antaranya adalah supaya kami tidak merebut kekuasaan dari yang memiliki. Supaya kami tidak merebut kekuasaan dari yang memiliki. Maksudnya adalah memberontak. Dan ini menunjukkan tentang Akidah, ahlu sunnah wal jamaah yang mengharamkan pemberontakan kepada penguasa muslim yang sah kepada penguasa muslim yang yang sah adapun dari ijma maka kemarin sudah kita nukilkan ucapan dari al-imam an-nawawi rahimahullah di mana beliau menghikayahkan ijma kaum muslimin atas haramnya memberontak kepada penguasa yang sah Beliau rahimahullah mengatakan wa amma al-khuruj 'alaihim wa qitaluhum fa haramun bi muslimin wa in kanu fasaqatan Beliau mengatakan rahimahullah hadabun memberontak kepada mereka yaitu kepada penguasa yang sah wa qitaluhum dan juga memerangi mereka fa haram maka hukumnya adalah haram bi ijma'il muslimin dengan kesepakatan kaum muslimin baik yang bermadzhab Abu Hanifa ulama yang bermadzhab Maliki yang bermadzhab Syafi'i yang bermadzhab Hanbali ijma' kaum muslimin bahwasanya haram hukumnya memberontak dan juga memerangi penguasa yang sah bagaimana seandainya dia zalim Beliau Al Imam An-Nawawi mengatakan wa in kaanu fasaqatan Meskipun mereka adalah orang-orang yang fasik meskipun mereka adalah orang-orang yang zalim Orang yang, yang fasik artinya adalah melakukan dosa besar terus-menerus melakukan dosa besar Mungkin dia minum minuman keras atau main wanita atau dia berjudi atau dia mau mengambil hak orang lain tanpa hak zalimin atau dia adalah orang-orang yang zalim termasuk orang-orang yang zalim itu mengambil harta tanpa hak memenjara seseorang tanpa hak menyakiti seseorang tanpa hak Berarti ini adalah termasuk kezaliman Meskipun mereka adalah orang yang fasik, Meskipun mereka adalah orang yang zalim Maka haram hukumnya untuk memberontak kepada penguasa yang sah Dan di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW Ketika menceritakan ruasa dikulah ada umara Ada umara, ada penguasa-penguasa yang mencapur antara amal yang soleh dengan amal yang tidak soleh antara amal-amalan yang mungkar dengan amalan yang ma'ruf ada amalan mereka yang ma'ruf dan ada amalan mereka yang kalian ingkari maka beliau SAW mengatakan tasma'u wa lil lil'amir وَإِنْ ضَرُبَ الظَّهْرَكْ وَإِنْ أَخَذَ مَالَكْ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ Dalam kau mendengar dan mentaati kepada penguasa Meskipun dia memukul punggungmu, meskipun dia mengambil hartamu Makan dalam engkau mendengar, maka, maka dalam engkau taat Boleh menegaskan kewajiban mendengar dan taat kepada penguasa Meskipun mereka melakukan kezaliman Kenapa ahlu sunnah melakukan demikian? Yang pertama, hal ini berdasarkan Al-Quran hadis Nabi saw dan juga ijma yang tadi kita sebutkan. Kemudian para ulama menyebutkan di antara hikmahnya karena pemberontakan yang dilakukan justru akan mendatangkan kejelekan yang lebih besar. Pemberontakan yang dilakukan Justru akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar Karena kita ingin mengurangi kemungkaran Atau tujuan kita ingin menghilangkan kemungkaran Tapi apabila dilakukan dengan cara memberontak Kepada penguasa yang sah Maka akan terjadi kerusakan yang lebih besar Akan terjadi kemungkaran yang lebih besar jadi justru bukan masalah yang kita dapatkan, tetapi yang kita dapatkan adalah mudharat yang lebih yang lebih besar. Dan Islam disyariatkan diturunkan kepada manusia bukan untuk mendatangkan mudharat yang lebih besar. Islam datang untuk mendatang, mendatangkan maslahat. Menghilangkan mudharat atau mengurangi mudharat. Syariat Allah Azza wa Jal adalah syariat yang hakimah, yang bijaksana Di dalamnya ada hikmah yang mendalam Datang dengan maslahat Atau menghilangkan muda'oran Atau mengurangi adanya muda'oran Adapun mendatangkan muda'oran yang lebih besar Maka ini bukan termasuk syariat Allah Azza wa Jal Oleh itu Mendengar dan taat kepada penguasa meskipun mereka melakukan kezaliman Adalah Termasuk akidah ahlu sunnah wal jamaah Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah yang, Dan tidak menjelisihi mereka kecuali Ahlul ahwa Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya Seperti orang-orang khawariz Dan juga orang-orang mu'atazilah dan mereka membungkus pemberontakan tersebut dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Membungkus pemberontakan yang merupakan amalan yang tidak baik dan amalan yang diharamkan di dalam Islam dibungkus dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Dan dulu kita ketahui bahasanya orang-orang Mu'tazilah mereka memiliki lima pokok di dalam ajaran mereka. Lima pokok di dalam ajaran mereka. Di antaranya adalah mereka namakan dengan amar ma'ruf nahi mungkah. Mereka namakan dengan amar ma'ruf nahi mungkah. Dan maksud mereka adalah memberontak kepada penguasa yang zalim. Memberontak kepada penguasa yang zalim. Mereka namakan dengan amar ma'ruf nahi, nahi mungkah. Dan ini adalah mengungkus sesuatu yang jelek dengan nama yang baik. Membungkus sesuatu yang jelek Dengan nama yang baik Dan di sisi Allah Yang dilihat oleh Allah adalah hakikatnya Dia adalah pemberontakan Dan tetap dinamakan pemberontakan Meskipun dinamakan dengan Amar ma'ruf dan hemungkar Seperti riba Maka dia tetap riba Meskipun dinamakan oleh sebagian dengan Bunga Bunga ini adalah nama yang indah Meskipun dinamakan dengan nama yang lain, dengan nama yang indah, tetapi hakikatnya di sisi Allah adalah tetap tetap riba. Atau minum, minuman keras. Dinamakan oleh sebagian dengan syarat ruhani. Minuman ruh. Minuman ruh. Ini adalah nama yang menurut sebagian orang indah. Tapi di sisi Allah, dia adalah khumar yang muharram. Dia tetap minuman keras yang diharamkan di dalam agama Islam. Lekan itu hati-hati dengan penamaan yang indah. Tetapi maksudnya di dalamnya adalah keburukan. Seperti orang-orang khawarij. Ketika mereka mensiarkan inil hukmu illa lillah. Mensiarkan inil hukmu. Tidak ada hukum kecuali untuk Allah Dan maksud mereka adalah Mengkafirkan pemerintah kaum muslimin Syiar mereka adalah Tidak ada hukum kecuali untuk Allah Dan maksudnya adalah Mengkafirkan pemerintah kaum muslimin Dan juga mengkafirkan kaum muslimin Karena mereka berhukum dengan Hukum tersebut Ini adalah ucapan yang hak, tetapi dimaksudkan di dalamnya kebatilan ucapan yang hak, kalimat yang hak yang benar tetapi dimaksudkan di belakang itu adalah kebatilan baik, kemudian setelahnya beliau mengatakan wala nad'a'u alaihim wala nad'a'u alaihim dan kami ahlu sunnah wal jamaah tidak mendoakan kejelekan bagi penguasa tidak mendoakan kejelekan bagi penguasa Mendoakan kejelekan seperti mengatakan laknat Atau semoga Allah membinasakan penguasa Semoga Allah menghancurkan si fulan dan fulan Semoga Allah melaknat si fulan dan fulan dan juga bala tentaranya dan juga Bawahannya dan seterusnya Ini namanya mendoakan kejelekan kepada penguasa Ahlu sunnah wal jama'ah Tidak melakukan yang demikian Ahlu sunnah wal jama'ah Tidak mendoakan kejelekan bagi Penguasanya Tapi yang mereka lakukan adalah Apa? Mendoakan kebaikan bagi Penguasanya, meskipun mereka adalah Penguasa yang zalim, Mengambil hartanya Menyakiti fisiknya Memenjara misalnya Ulama-ulama'nya dan ini adalah sebuah kezaliman Tapi ahlu sunnah Wal jamaah Mereka mendoakan kebaikan untuk penguasa Dan tidak mendoakan kejelekan untuk penguasa Dan inilah yang dilakukan oleh Para salaf Para pendahulu kita Seperti Imam Ahmad bin Hanbal Dan juga sebelum beliau Fudail bin Ayyad Guru dari Al-Imam Al-Syafi'i Rahimahullah beliau mengatakan, "Lau an nli dawatun mustajabah, ma sarafthuha illa Law anna li sultan. Lau an nli dawatun ma sarafthuha atau ma jgatuhha illa li Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, beliau berdua mengatakan, "Seandainya aku memiliki doa yang Mustajab yang dikabulkan oleh Allah. Yang seandainya aku berdoa dengan doa tersebut, Allah Swt akan mengabulkan. Ini saya aku tidak akan menjadikan doa tersebut, tidak akan aku gunakan doa tersebut kecuali untuk kebaikan penguasa. Boleh mengatakan seandainya aku memiliki doa yang mustajab, itu aku tahu disediakan oleh Allah sebuah doa yang kalau aku berdoa dengan doa tersebut Allah akan mengijabai doa Belum adakan maka aku Tidak akan menjadikan doa tersebut Kecuali untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan penguasa Ini ucapan Imam Ahmad Dan juga Fudail Ibn Ayyar Imam Ahmad adalah muridnya Imam Syafi'i Dan Fudail Ibn Ayyar adalah gurunya dari Imam Syafi'i Ini adalah para pendahulu kita mereka Mendoakan kebaikan untuk penguasanya Kenapa demikian? Fudail bin Iyad ketika beliau mengatakan, mengatakan ucapan ini Maka sebagian murid beliau Bertanya kepada Fudail Dan kunyahnya adalah Abu Ali Ya Abu Ali Fasirlana hadih Wahai Abu Ali Wahai Fudail bin Iyad Terangkanlah kepada kami Ucapanmu ini Mengapa engkau mengucapkan ucapan yang demikian? Seandainya aku memiliki doa yang mustajab, niscaya aku akan jadikan doa tersebut untuk untuk penguasa. Mengapa engkau mengucapkan ucapan demikian? Beliau mengatakan, "La ja ja'altuha fi nafsi, lam ta-lam taqduni," kata beliau. Iya, seandainya aku menjadikan doa tersebut untuk diriku sendiri, Seandainya aku gunakan doa tersebut Untuk kebaikan diriku Meminta harta Meminta kesihatan atau meminta surga Meminta kebaikan dunia Dan juga akhirat lam Lentak ni Nisayat manfaatnya Faedahnya Hanya sampai kepadaku saja Tidak sampai kepada Orang lain Seandainya aku jadikan doa tersebut Untuk diriku sendiri Maka faedahnya hanya untuk diriku sendiri tidak sampai kepada orang lain. Tapi seandainya aku jadikan doa tersebut untuk kebaikan seorang Sultan, kebaikan seorang penguasa, kebaikan seorang pemimpin, solhah maka dia akan baik. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah perbaikilah keadaan pemimpinku. Kemudian Allah mengijabai dan menjadikan pemimpin tersebut. Menjadi orang yang soleh mendapatkan hidayah berpegang dengan agama adil di dalam memimpin rakyatnya dan seterusnya saluham maka dia akan menjadi baik. Fasluhamihi al biladuar ibad. Kalau dia baik maka yang baik bukan hanya dia tetapi negara akan baik demikian pula rakyat akan akan baik dipimpin oleh seorang pemimpin yang Salih. Yang menegakkan syariat Allah Menjadi kutbah bagi yang lain Maka akan baik negara Demikian pula rakyat semuanya akan, akan baik Ini menunjukkan fikir dan juga pemahaman para ulama kita Yang jauh dan pandangan mereka yang jauh ke depan Bukan hanya mementingkan dirinya sendiri tapi yang mereka pikirkan adalah umat Dan juga daulah dan juga negara Sehingga sampai pemahaman mereka Untuk mengkhususkan doanya Menjadikan doanya untuk sultan Untuk penguasa Mengedepankan kepentingan dirinya sendiri di atas Mengedepankan kepentingan umat Di atas kepentingan dirinya sendiri Seandainya aku memiliki doa yang mustajab Ini saya aku akan jadikan doa tersebut untuk untuk pemimpin, untuk penguasa, karena manfaatnya yang begitu besar. Siapa di antara kita yang pernah meniru seperti yang dilakukan oleh para ulama kita, mengkhususkan doa untuk para pemimpin, memilih waktu yang mustajab untuk mendoakan kebaikan bagi pemimpin kita? Ketika sepertiga malam yang terakhir Ketika kita sujud Kalau memang kita ingin kebaikan Bagi mereka dan untuk negara kita Dan juga untuk rakyat Maka sempatkanlah kita untuk Mendoakan kebaikan bagi pemimpin Dan ini adalah ciri-ciri Ahlu sunnah wa jamaah Di antara ciri Ahlu sunnah wa jamaah Dalam mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya Dan sebaliknya ciri Pengikut hawa nafsu adalah Mendoakan kejelekan bagi pemimpinnya Al-Imam Al-Barbahari Beliau adalah seorang imam Mahlus Sunnah wal Jamaah Meninggal pada tahun 329 Hijriah Di dalam kitab beliau Syarfus Sunnah Di dalam kitab beliau Syarfus Sunnah bila muatakhar idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa idza ra'aita ar yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasa ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut hawa nafsu Apabila engkau melihat seseorang mendoakan kejelekan bagi penguasanya maka ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut hawa nafsu Wa idza sami'ta ar-rajula li-sultan bil fa'lam annahu sahib sunnah insyaallah Dan apabila engkau mendengar seseorang berdoa kebaikan mendoakan kebaikan untuk penguasanya Maka ketahui lah bahasanya dia adalah Sahib sunnah Dia adalah pemilik sunnah Dia adalah ahlu sunnah Insya Allah Insya Allah Itu apabila Allah menghendaki Menunjukkan bahasanya Di antara ciri dan juga alamat Ahlu sunnah wal jamaah Mereka mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya Mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya Adapun <tuh> Ciri al Ahwa Dan pengikut nama nafsu Mereka mendoakan kejelekan bagi pemimpinnya Ini adalah ucapan Al-Imam Al-Barbahari Dan beliau sezaman dengan Mu'allif, sezaman dengan pengarang di sini Meninggal pada tahun 329 Hijriah Itu di awal abad yang keempat Kemudian Kemudian Beliau mengatakan wala nanzu yadan min dan kita tidak mencabut tangan kita dari ketaatan kepada penguasa. Tidak mencabut tangan kita dari ketaatan kepada penguasa. Kenapa di sini disebutkan tentang tangan? Karena di sana ada baiat. Di sana ada baiat kepada penguasa yang sah dan biasanya bay'at dikuatkan dengan bersalaman. kita al-sunnah wal-jama'ah tidak mencabut tangan kita dari ketaatan kepada penguasa sebagai seorang rakyat kita membayar kepada penguasa kita, kepada pemimpin kita mendengar dan taat kepada mereka dan kita tidak mencabut tangan kita dari ketaatan kepada penguasa meskipun mereka adalah orang yang dolim Meskipun mereka adalah orang yang fasik. Meskipun mereka adalah orang yang zalim, meskipun mereka adalah orang yang yang fasik. Dan mendengar dan taat di sini bukan mutlak. Artinya mendengar dan taat dalam semua perkara yang maksiat maupun yang bukan maksiat. Mendengar dan taat kepada penguasa adalah ketaatan yang terikat. Ketaatan yang terikat, terbatas, bukan ketaatan yang mutlak. Karena ketaatan yang mutlak hanya diberikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Ketaatan yang mutlak hanya diberikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Adapun ketaatan kepada makhluk seperti kepada orang tua, istri kepada suaminya, seorang rakyat kepada pemimpinnya. Maka ketaatan kepada makhluk adalah ketaatan yang terbatas Ketaatan yang muqayyadah, yang terbatas, yang terikat Dan di dalam sebuah hadis Nabi Alaihi Wasallam mengatakan menjelaskan tentang perkara ini Dan bahwasannya ketaatan kita kepada penguasa adalah ketaatan yang terbatas Beliau mengatakan Assam'u wa ta'atu alal mar'il muslim Fima ahabba wa karih إِلَّا أَنْ يُؤْمَرُوا بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِّرُوا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا تَعَى Beli mengatakan, SAW, mendengar dan taat adalah kewajipan bagi seorang muslim. Mendengar dan taat kepada penguasa adalah kewajipan bagi seorang muslim. Wajib, kata beliau, alal mar'i al-muslim artinya adalah wajib bagi setiap muslim. Di dalam perkara yang dia cintai Ataupun perkara yang dia benci Ada sebagian perintah dari penguasa Peraturan penguasa Kita senang Maka kita mendengar data Nah di sana ada peraturan pemerintah Yang kita membenci peraturan tersebut Meskipun dia bukan maksia Tetapi kita tidak senang dengan peraturan tersebut Mungkin berat bagi kita Maka dalam keadaan demikian kita tetap diharuskan untuk mendengar dan dan taat. Makanya boleh mengatakan fi ma ahlaba wajali. Di dalam perkara yang dia cintai maupun di dalam perkara yang dia benci semuanya harus mendengar dan taat. Kapan kita tidak taat? Illa ayu muarabi ma'asyah. Kecuali apabila diperintahkan untuk bermaksiat. Misal, penguasa menyuruh kita untuk minum minuman keras. Perintah dari penguasa, perintah dari pemimpin kita. Dan kita tahu haramnya minum minuman keras. Ini adalah maksiat dan termasuk dosa besar. Illa ay'umru bi maksiatin kecuali apabila diperintahkan untuk bermaksiat. Fa in umira bi maksiatin maka apabila diperintahkan untuk berbuat maksiat Maka tidak boleh mendengar dan juga tidak boleh taat Tidak boleh mendengar dan juga tidak boleh taat Artinya dalam perintah tersebut Di dalam perintah tersebut yang merupakan kemaksiatan Kita tidak mendengar dan juga tidak boleh kita mentaati di dalam perintah tersebut Ada pun perintah-perintah yang lain Yang tidak bertentangan dengan syariat Maka tetap harus kita taati dan ini menunjukkan kepada kita, bapak-bapak sekalian bahwasanya ketaatan kita kepada penguasa adalah ketaatan yang terbatas ketaatan yang terikat, bukan ketaatan yang mutlak Ketaatan yang mutlak hanya kepada Allah dan juga Rasulnya Demikian pula, ketaatan kita kepada orang tua kita Besar hak mereka atas, mereka, atas kita Tetapi, bukan berarti ketaatan kita dan bakti kita kepada orang tua adalah ketaatan yang mutlak Seandainya orang tua menyuruh kita untuk berbuat syirik Disuruh untuk misalnya pergi ke dukun Karena keluarga misalnya kehilangan sesuatu Kemudian menyuruh kita untuk pergi ke dukun Dan ini adalah termasuk perbuatan syirik Maka tidak boleh seorang anak mentaati orang tuanya Meskipun itu adalah ibunya sendiri Meskipun itu adalah bapaknya sendiri, kalau memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh kita mendengar dan tak. Allah subhanahu wa taala mengatakan: Wawalain al-insan bi husna, wa injahadaka. Itu juga kami, maleh, salam kami ilmu pada tunjihuma. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan seandainya keduanya memaksa untuk menyekutukan, supaya engkau menyekutukan aku, maka janganlah engkau mentaati keduanya Seandainya keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, maka janganlah engkau mentaati keduanya Menunjukkan bahasanya ketaatan kepada orang tua adalah ketaatan yang terbatas dan juga terikat Demikian pula ketaatan seorang wanita kepada suaminya ini juga ketaatan yang terbatas dan juga terikat. Kemudian telah mengatakan wa naru ta'atuhum min ta'atillah azawajal fariidatan ma lam Kemudian telah mengatakan dan kami yaitu Ahlussunnah wal Jamaah berpandangan berpendapat bahwasanya ketaatan kepada penguasa adalah termasuk ketaatan kepada Allah dan hukumnya adalah fardhu hukumnya adalah wajib kami ahlus sunnah wal jamaah berpandangan berpendapat bahwasanya taat kepada penguasa adalah bagian dari ketaatan kita kepada siapa kepada Allah artinya seandainya kita mendengar datang kepada penguasa dengan niat ...karena ini diperintahkan oleh Allah, dan inilah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan apa? Pahala, dan ini adalah bagian dari ibadah, seandainya kita mentaati penguasa kita dengan niat yang ikhlas, yaitu ...karena ini diperintahkan oleh Allah, dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka kita mendapatkan pahalanya, Dinilai apa yang kita lakukan adalah sebuah hasanah, sebuah perbaikan. Karena tadi sudah kita sebutkan perintah Allah di dalam Al Quran, ya ayatina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri bingkum dan pemimpin kalian. Ketika kita mentaat di bawah kita dan kita ingat ayat ini, maka kita yang kita merasa bahawa kita sedang melaksanakan ayat. Berarti kita mertaati Allah di dalam Firman-Nya. Demiakan Allah mengingat sabda Nabi SAW di antaranya yang tadi kita sebutkan. Bismi Lahu Ta'ala Wa, ta wa Inta'amar Aleikum Abdul Habashi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Mengingat hadis ini, kemudian mertaati pemerintah dengan niat. Mentaati Rasulullah SAW mentaati ucapan beliau di dalam hadisnya, maka seseorang mendapatkan pahala. Wa nara ta'atuhum min ta'atillah. Kita memandang, kita berpendapat bahwasanya ketaatan kita kepada penguasa adalah termasuk bagian dari ketaatan kepada kepada Allah. Kemudian setelahnya boleh mengatakan, "Ma lam Selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, sebagaimana dalil yang sudah kita sebutkan jadi dalam hadis yang lain boleh mengatakan innama ta'atu fil ma'ruf innama ta'atu fil ma'ruf sesungguhnya keta ketaatan itu hanya pada sesuatu yang ma'ruf ma'ruf artinya adalah lawan dari mungkar selama itu bukan kemungkaran dia adalah sesuatu yang ma'ruf maka kita harus mentaati penguasa. Jadi dalam hadis yang lain beliau mengatakan la tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk apabila itu di dalam kemaksiatan kepada kepada Allah, siapapun dia. Baik itu seorang penguasa Baik itu seorang pemimpin perusahaan, pemimpin sekolah atau kepala sekolah, bahkan seandainya itu adalah seorang ulama. Dan dia memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh kita mentaatinya. Misalnya seorang ulama mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan kita tahu itu tidak boleh maka jangan kita mengikuti mengikuti pendapat ulama tersebut yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah azza wajalla karena kalau kita lakukan nanti kita terjerumus di dalam dosa yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya ittakhaduru ahbārahum wa rubbānahum min dūnillāh mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulama mereka sebagai arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan pendeta dan juga ulama mereka sebagai tandingan-tandingan yang disembah selain Allah Azza Wajalla. Di dalam sebuah hadis. Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi SAW yang dahulunya beliau adalah Nasrani Kemudian Allah berikan hidayah masuk ke dalam agama Islam Ketika mendengar ayat ini, beliau berkata kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Lasna na'buduhum Wahai Rasulullah, kami bukan menyembah mereka Pemahaman Adi bin Hatim, bahasanya menyembah Bersujud dihadapannya Yang kemudian mengagum-agumkan dia Menyebut namanya dan seterusnya Wahai Rasulullah kami tidak menyembah mereka Kami tidak bersujud kepada pendeta dan juga ulama tersebut Maka Nabi SAW mengatakan Bukankah mereka apabila mengharamkan Sesuatu yang Allah halalkan Kalian ikut mengharamkan dan bukankah mereka apabila menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut menghalalkan? Kemudian Ali mengatakan, iya. Maka Nabi saw mengatakan, fatilka ibadatul. Itulah ibadah mereka kepada pendeta dan juga ulama tersebut. Yaitu mengikuti di dalam maksiyah, mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, kemudian diikuti atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah kemudian diikuti, maka ini adalah mengikuti ulama di dalam maksiat. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbānahum min dūnillah. Menjadikan ulama dan juga pendeta mereka sebagai tandingan-tandingan selain Allah azza wajalla. Ini menunjukkan kepada kita tentang haramnya Mengikuti makhluk, mentaati makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Azza Wajalla. Kemudian beliau katakan, mana ada Allahumma bissolati bissolahi wal mu'afa. Dan kita ahlusunnah wal Jamaah mendoakan kebaikan bagi mereka dengan as-solah, iaitu dengan kebaikan, dengan kesalehan, wal mu'afa, dan juga mendoakan dengan keselamatan. Mengatakan ya Allah. Perbaikilah keadaan penguasa kami. Ya Allah, berikanlah mereka keselamatan. Kembalikanlah ke mereka kepada jalanmu. Ampunilah dosa mereka. Berikanlah mereka taufik. Untuk melakukan perkara yang engkau ridhai dan engkau cintai. Ini adalah doa-doa yang baik. Yang bisa kita tujukan kepada para penguasa. Dan... Kerajaan Saudi Arabia bisa menjadi contoh yang baik di dalam masa ini. Kalau misalnya Bapak berada di sini dan setiap pekan setiap Jumat melakukan salat Jumat bersama kaum muslimin di negara ini, maka kita akan dapatkan contoh yang baik dari mereka di mana setiap khutbah Jumat yang dinamakan khatib pasti mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Mendoakan kebaikan untuk penguasanya Baik di Haramai, di Masjid Nabawi Maupun di Masjidil haram Maupun di Masjid-Masjid masjid yang lain Yang kecil Para khutbah Orang-orang yang Memberikan khutbah Mereka rata-rata mendoakan Menyelipkan di dalam doanya Doa kebaikan untuk penguasa Mendoakan untuk penguasa Negeri Saudi Atau kerajaan Saudi bahkan bukan hanya itu mereka mendoakan untuk penguasa-penguasa kaum muslimin di seluruh dunia. Setelah mendoakan untuk raja Kerajaan Saudi Arabia kemudian mendoakan untuk seluruh kaum muslimin dan penguasa-penguasa kaum muslimin di seluruh dunia didoakan dengan kebaikan. Kenapa demikian karena mereka paham bahasanya apabila Allah sampai mengabulkan doa Apalagi banyak jamaahnya datang dari berbagai negara Yang mereka datang dalam keadaan menghadap kepada Allah Dalam keadaan bertaubat mendekatkan diri kepada Allah Mereka mengatakan amin Ada di antara mereka yang mustajab doanya Maka diharapkan Ya doa tersebut mustajab Sehingga Allah memperbaiki keadaan para penguasa Dan kalau Allah memperbaiki keadaan penguasa Maka diharapkan keadaan negara Demikian kuala keadaan masyarakat dan negara yang menjadi, menjadi baik Inilah yang dilakukan oleh Ahlul Sunnah wal Jamaah Dan bukan sebaliknya Menjadikan mimbar-mimbar khutbah Untuk menjelek jelekan penguasa Atau untuk mendoakan kejelekan bagi penguasa Maka cara seperti ini bukan termasuk cara Ahlul Sunnah wal Jamaah Bukan termasuk cara Ahlul Sunnah wal Jamaah dan sikap kita sebagai seorang Muslim ketika melihat kebodohan yang dilakukan oleh penguasa. Di samping apa yang sudah disebutkan oleh pengarang di sini, jadi yang pertama adalah kita bersabar. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra' min amirih shay'an yakrahu fal yasbir". Barangsiapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang dia benci. Makanlah dia bersabar Mungkin dia mengalami kita Di dalam harta kita Di dalam fisik kita, di dalam kehormatan kita Maka kita bersabar Ini petunjuk Nabi Alaihi Wasallam yang pertama Kemudian yang kedua Adalah mendoakan dengan kebaikan Seperti yang tadi disebutkan Dan sudah kita jelaskan Baik dalam keadaan kita sendiri Ataupun ketika dalam keadaan kita sebagai khatib Mendoakan kebaikan untuk penguasa Kemudian yang ketiga adalah memperbaiki diri Memperbaiki diri dan juga masyarakat Para ulama menjelaskan Kedoliman yang dilakukan oleh penguasa Adalah musibah Dan ini kita semuanya sepakat Kedoliman yang dilakukan oleh penguasa adalah apa? Adalah musibah, ujian bagi kita dan musibah yang menimpa kita pada hakikatnya sebabnya adalah dari diri kita sendiri, karena dosa yang kita lakukan, karena maksiat yang kita lakukan, sehingga Allah menguji kita dengan mengangkat pemimpin-pemimpin yang loli. Allah swt telah mengatakan: "Wahai sahabatku, min musibatin, fakimakasabataidikum, wa yaqfu an katir." Dan musibah yang menimpa kalian Maka itu adalah dengan sebab perbuatan tangan kalian. Itu dosa-dosa kalian sendiri. Fabi ma kasabat aydiku wa ya'fu 'ankadir. Allah memaafkan dosa-dosa yang banyak. Yang Allah turunkan kepada kita adalah sedikit. Dosa yang kita lakukan terlalu banyak. Seandainya seluruh dosa kemudian Allah turunkan azab, Allah turunkan musibah, niscaya kita binasa dan kita habis musnah. Tapi Allah wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan dosa-dosa yang, yang banyak. Musibah yang menimpa kita adalah dengan sebab dosa yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu mengatakan di dalam ayat yang lain, "Ma asabaka min hasanatin fa minallah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Kebaikan yang menimpa kalian Sesuatu yang menimpa kalian Berupa hasanah, berupa kebaikan Berupa nikmat. fahamin Allah Maka itu adalah karunia Dan juga anugerah dari Allah Dan apa saja yang menimpa kalian Berupa musibah Berupa kejarakan, fahamin nafsik Maka itu adalah dari Sebab dirimu sendiri Itu sebab dosa yang kau lakukan jadi kezaliman yang dilakukan oleh penguasa Apabila kita melihatnya Maka hendaknya seorang muslim dan kaum muslimin mengintrospeksi dirinya Memuhasabah dirinya sendiri Berarti yang salah di sini adalah kita sendiri Kita yang perlu memperbaiki Dan di dalam ayat yang lain Di dalam surat Al-An'am Allah mengatakan: Wa kathalika nuwalli Ba'dan zalimina ba'dan Bimakanu yang sibuk Wa kadzalika al-waliy ba'd az bima kanu yaqsibun Demikianlah kami jadikan orang yang zalim menguasai orang zalim yang lain Demikianlah kami jadikan orang yang zalim menguasai, menguasai siapa? Menguasai orang zalim yang lain. Bima kanu yaqsibun karena sebab dosa yang mereka lakukan. Ketika kita memiliki penguasa yang zalim Korupsi misalnya Dan ini adalah sebuah kezaliman Maka kita ketika membaca ayat ini Harus membalikkan Kepada diri kita sendiri Berarti Kita juga berbuat dolim Sehingga Allah menguasakan Orang yang dolim kepada Orang yang dolim yang lain Dan tidak ada jalan keluar Untuk menghentikan ini kecuali kita mau Kembali kepada Allah Azza Wajalla. Ini adalah musibah dan musibah tidak ditolak kecuali dengan bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Ali bin Abi Talib belaikan: Ma nizal al balau illa bidam. Ma nizal al balau illa bidam bin. Walla yurfau illa bidobah. Tidaklah turun sebuah musibah kecuali karena dosa dan tidak diangkat oleh Allah Azza wa Jalla kecuali dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti jalan keluar selain kita bersabar, mendoakan kebaikan untuk penguasa, maka kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Mulai dari keluarga kita. Bagaimana kita lihat keluarga kita, bagaimana kita mengontrol mereka? Mulai dari kewajiban atau kemaksiatan yang mereka lakukan Sudahkah mereka berhijab Sudahkah kita menjaga sholat lima waktu Sudahkah kewajiban-kewajiban kita lakukan Kewajiban kepada orang tua Kewajiban kepada istri Kewajiban kepada anak dan juga sebaliknya Ataukah di disana masih banyak ketoliman-ketoliman Yang kita lakukan di dalam rumah kita sendiri Kemudian kita Berkembang kepada masyarakat yang ada di sekitar kita Dan seterusnya perbaiki masyarakat perbaiki orang yang ada di sekitar kita perbaiki kita sendiri maka di saya Allah SWT akan mengangkat musibah ini dari sebuah daerah apabila mereka baik kembali kepada Allah bertakwa kepada Allah beriman kepada Allah maka Allah akan mengangkat musibah dan juga bencana dari dari mereka dan di dalam sebuah athar sebagian salah mengatakan kama tawallu kama Kama takunun yualla alaikum Kama takunun yualla alaikum Sebagaimana keadaan kalian Maka Allah akan datangkan pemimpin seperti kalian Sebagaimana keadaan kalian Maka Allah akan datangkan pemimpin Maksudnya adalah kalau kalian baik Allah akan datangkan pemimpin yang baik Tapi kalau kalian rusak Maka Allah juga akan datangkan seorang pemimpin yang rusak Kenapa? Karena yang namanya pemimpin Asalnya dari di kita sendiri Dia bukan datang dari negeri yang lain Dia datang dari kita sendiri Kalau kita rusak Maka Allah akan datangkan pemimpin yang rusak Tapi kalau kita baik Maka Allah akan datangkan pemimpin yang, yang baik Sebagaimana keadaan kalian Maka Allah akan datangkan pemimpin yang semisal dengan kalian Lekan itu untuk mendapatkan pemimpin yang baik Selain kita bersabar Dan kita mendoakan kebaikan Maka kita memperbaiki masyarakat Mulai dari tauhidnya, Bagaimana hubungan mereka dengan Allah Azza wa Jal Bagaimana ibadah mereka dengan Allah Apakah mereka sudah mengisahkan Allah di dalam ibadah Dan menjauhi kesyirikan Ataukah masih mereka bergelimbang dengan berbagai macam syirik? Kemudian kita perbaiki tata cara ibadah mereka Apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak? Kemudian juga kita perbaiki ketaatan mereka Apakah mereka sudah meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan khususnya dosa-dosa besar ataukah masih tersebar di masyarakat dosa-dosa besar tersebut dan dianggap biasa? Atau dianggap sebuah kebiasaan Kalau ini tidak kita perbaiki Lalu bagaimana bisa kita mendapatkan pemimpin yang kita dambakan pemimpin yang soleh, pemimpin yang adil Dan seterusnya Kalau ini tidak kita lakukan Maka bagaimana Allah bisa Bagaimana Allah mengubah keadaan kita Allah mengatakan Inna Allah la yugayru Ma biqawmin hatta yugayru Ma bi'anfusihi Perlu kita merubah dari diri kita sendiri Oleh karena itu, kita mengucapkan Kepada para dua, para da'i Para ustaz, para kiai yang mereka gigih untuk memperbaiki umat Karena mereka tahu bahasanya yang di atas Yaitu para pemimpin dan penguasa Akan menjadi baik kalau kita memperbaiki dari dasar dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lihat bagaimana beliau ketika diutus sebagai Nabi. Dan pertama kali yang beliau dakwai adalah um, uh, kaumnya, kaum Quraisy. Beliau SAW bergerilya. Mendakwai satu persatu dari mereka. Mulai dari orang-orang yang paling dekat dengan beliau, keluarga beliau, istri beliau. Sahabat beliau seperti Abu Bakar as siddiq Keluarga beliau seperti Ali bin Abi Talib dan seterusnya mulai yang paling dekat dengan beliau. Subhanallah walasalam. Satu persatu didakwai, diajak kepada Islam, diajak kepada tauhid, dan beliau tidak memulai dakwahnya dengan politik, memulai dakwahnya dengan kekuasaan atau memulai dakwahnya dengan fadha'ilul amal. Belum memulai da'wahnya dengan tauhid. Ayuhal nas, Kulu la ilaha illallah, Tuflihu. Wahai manusia, Jika kalian mengucapkan la ilaha illallah, Maka kalian akan beruntung. Pernah beliau ditawarin oleh orang-orang Quraysh. Ditawarin dengan wanita, Ditawarin dengan harta, Ditawarin dengan kekuasaan. Ditawarin dengan kekuasaan. Seandainya beliau mau, Beliau bisa menjabat dan bisa menjadi penguasa. Tapi tawaran-tawarannya ini beliau tolak. Beliau memilih dakwah dengan apa yang Allah wahyukan kepada beliau, mendawai orang-orang awam, memperbaiki masyarakat dari dasar. Kalau beliau mahu, niscaya beliau mengambil tawaran mereka dan menjadi seorang penguasa. Tapi beliau tahu bahasanya dakwah tidak demikian. Dakwah dimulai dari dasar. Kalau kita perbaiki keluarga. Dan masing-masing dari kita memperbaiki keluarganya, kemudian membaik masyarakat. Dan kalau masyarakat baik, maka akan baik daerah. Dan kalau daerah-daerah baik, maka seluruh daulah, seluruh negara akan menjadi baik. Akhirnya tercipta kaum muslimin yang kokoh agamanya. Yang kokoh akidahnya. Sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang adil yang muncul dari mereka. Dan kita tidak akan khawatir mereka akan memilih orang yang kafir atau orang yang musyrik Karena kalau akidah mereka dan tauhid mereka kuat Maka mustahil seorang muslim dia memilih pemimpin yang, yang kafir Kalau sampai ada menunjukkan bahasanya lemahnya akidah yang mereka miliki Menunjukkan tentang lemahnya akidah yang mereka miliki Dan ini adalah PR yang harus dikerjakan oleh duat. Oleh para da'i dan oleh para ustaz. Menunjukkan bagaimana lemahnya keimanan kita. Mendasari mereka dengan akidah yang, yang kuat. Sehingga apabila datang orang lain. Kafir yang semisalnya. Maka mereka sudah memiliki dasar yang, yang kuat. Adapun apabila akidahnya lemah. Dan taufidnya lemah. Keyakinannya lemah. Mungkin saja mereka sekarang. Tidak memilih tetapi ketika datang orang lain Mereka bisa goyah. Jadi sekali lagi Perlu kita Dia mendakwai masyarakat dari dasar Dan jangan kita Ketika berdakwah Mendahulukan politik Atau kekuasaan di atas yang lain Menganggap bahwasanya Kalau kita menguasai Maka kita akan bisa berubah Tidak Ini bukan rumus yang benar Bukan rumus yang benar bahasanya. Kalau kita berpuasa kemudian kita bisa berubah dengan dalam ya seperti seseorang mau, mau mau mau mau mau membuka telapak tangannya. Tidak semudah seperti yang dibayangkan dan ini sudah teruji ya di negara-negara tetangga dan baru Israel bisa menjadi contoh bagi kita atau menjadi pelajaran bagi kita. Siapa yang memimpin baru Israel? Yang memimpin mereka adalah para nabi. Yesus, ya Hulam, Ambia, mereka dipimpin oleh para nabi. Kullama halakah nabiun, kullafahun nabi. Setiap kali meninggal nabi maka diganti nabi yang lain. Yang memimpin bangsa Israel adalah siapa? Adalah para nabi. Tapi lihat mereka hasilnya bagaimana? Ketika diperintahkan untuk masuk baitul Maqdis karena mereka memiliki Kelemahan iman, kelemahan aqidah. Mereka membantah dan tidak mau masuk Maktabul Makdis. Bahkan menyuruh Nabi Musa alaihissalam dan juga Allah azza wajalla untuk berperang. Idhab anta warabbuka fakatina. Manu Israel ketika mereka diperintahkan untuk masuk ke Baitul Maqdis dan mereka mengatakan bahasanya inna fiha qauman jabbarin di dalam Baitul Maqdis ada kaum yang zalim dan mereka menolak perintah Rasul tersebut yaitu menolak perintah Nabi Musa alaihissalam bahkan mereka mengatakan idhhab anta wa rabbuka faqatila innaha qaidun Pergilah engkau wahai Musa dan juga Tuhanmu Dan berperanglah kalian berdua Sesungguhnya kami akan duduk di sini Yang memintakan adalah Nabi Musa AS Dan mereka sudah melihat bagaimana Fir'aun ditenggelamkan Melihat bagaimana pertolongan Allah Azza wajalla Tapi akidah mereka adalah akidah yang lemah Meskipun dipimpin oleh seorang seperti Nabi Musa AS tapi yang demikian tidak memberikan manfaat yang besar bagi mereka. Ketika diperintahkan untuk menyembelih al-baqarah, yaitu menyembelih seekor sapi, apa yang mereka lakukan? Membantah dan berusaha untuk menghindar. Sapi yang mana? Warnanya bagaimana? Dan seterusnya. Yang demikian karena akidah yang lemah yang mereka miliki. Demikian pula Apabila seseorang mendapatkan kekuasaan Misalnya Tetapi masyarakat masih dari atas Kemudian Mengeluarkan peraturan ini Mengeluarkan peraturan itu Tapi kalau masyarakat kita belum siap Maka tidak akan banyak manfaat Tidak akan banyak faedah Dan ini sudah menjarah Ini sudah teruji Lekanya itu yang dilakukan oleh Nabi Alaihi Wasallam Bukan dari kekuasaan Tapi mulai dari mana? Dari dasar dan juga dari masyarakat. Bagaimana hasilnya? Dalam waktu yang tidak lama, terciptalah sebuah daunah. Sebuah negara muslimah yang kuat akidahnya. Yang apabila turun ayat mereka langsung melaksanakan. Ketika datang perintah, mereka langsung melaksanakan. Ketika datang larangan, mereka langsung tinggalkan. Ini adalah hasil dari dakwah yang benar. Menciptakan masyarakat yang kuat akidahnya, yang kuat keyakinannya, baru kelak Allah Swt akan memberikan kekuasaan kepada kepada mereka. Inilah dakwah yang hak, yang harus kita tiru dannya adalah dakwah para nabi dan juga para rasul Allah SAW mendahulukan masalah tauhid, masalah akidah daripada masalah yang lain seperti masalah politik atau masalah fadha'ilul amal. Atau masalah khilafah, dakwah para nabi dan juga para rasul mendahulukan masalah tauhid daripada yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Allah s.w.t. katakan, "Walaqad bagnin fi kulli ummati rasulah ani'budullah wa jta'ibut taubid." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mereka mengatakan kepada kaumnya ani'budullah wa jta al-tawhid adalah dalam ke menyembah kepada Allah dan dalam cara menjauhi tawun menyembah kepada Allah semata dan juga menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah dan ini adalah dakwah tauhid dakwah seluruh nabi dan rasul adalah mendahulukan tauhid daripada yang lain karena kalau tauhidnya kuat akidahnya kuat maka akan membawa kebaikan pada ibadahnya akan memperbaiki muamalahnya akan memperbaiki akhlaknya dan seluruh aspek kehidupan dia. Nah, itulah yang mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah akan kita lanjutkan besok di waktu yang sama dan di tempat yang sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.